Я підкликала до себе і сказала їй, обіймаючи та даючи свої чутки розп'яття Люба сестро, згадуйте мене в своїх молитвах і знайте певно, що я не забуду вас перед Господом Чому ж Бог не взяв мене ту хлину? Я йшла до нього без тривоги, яке це велике щастя! і хто може сподіватися його вдруге, хто знає, яка буде в мене остання хвилина, а бути вона мусить. Хай же поновить Бог мої муки, тільки дасть той спокій смерти, що я мала. Я бачила відкриті небеса, так воно певно й було, бо сумління тоді не обманює, а воно обіцяло мені вічне блаженство. Запричастившись, я поринула в якусь летаргію. Тої ночі всі втратили надію на мій порятунок. Вряди години приходили помацати в мене пульс. Я почувала, як проводили рукою по моєму обличчю. Чула різні голоси, чому би здалека казали «Кінчається! Ніс холодний! До завтра не доживе! Чуткі розп'яття вам лишаться!» І другий обурений голос. «Відійдіть, відійдіть, дайте їй спокійно померти, хіба ви ще не досить мучили її?» Дуже солодка була мені хвилина, коли я вийшла з цієї кризи, розплющила очі і побачила себе в обіймах подруги. Вона не відходила від мене, цілу ніч пильнувала мене, проказувала молитви за мрущі, давала мені цілувати розп'яття і сама цілувала його. Відійнявши від моїх уст, побачивши, що я широко розплющила очі і глибоко зітхнула, вона подумала, що то вже перед смертю, почала кричати, взивати мене своїм другом, казати «Боже, зглянься над нею і над мною. Боже, прийми її душу, люба подруга, коли станете перед Богом, згадайте про сестру Урсулу». Я глянула на неї, посміхнулася сумно, заплакала, потиснула їй руку. На ту хвилину прийшов пан Бувар, монастирський лікар. Він, кажуть, тямущий, але деспот, пихуватий і суворий. Він грубо відсторонив мою подругу, помацав мені пульс і шкіру. З ним прийшла й настоятелька та її фаворитки. Коротко розпитав про те, що було зо мною. Сказав, вона очуняє, і додав, дивлячись на настоятельку, якій ці слова не сподобались. Так, пані матко, очуняє, шкіра добра, пропасниця спадає, в очах починає жевріти життя. Від кожного цього слова на обличчі моєї подруги розливалась радість, а в настоятельки та в її супутниць якийсь зле прихований жаль. «Я не хочу жити, пане!» – мовила я. «Тим гірше!» – відповів він. Потім наказав щось і вийшов. Кажуть, що під час своєї летаргії я промовила кілька разів. «Люба мати, я йду до вас, я розкажу вам усе. Мабуть, я зверталась до нашої колишньої настоятельки. То річ певна, я нікому не дала її портрета». Хотіла забрати його з собою В домовину Пана Бувара за Справдилось Пропасниця зменшилась І зовсім зійшла з рясним потом Я вже казала, що Вистраждала в монастирі всі муки Які тільки можна дізнати Та й хвороба моя була тяжка Сестра Урсула Майже не відходила від мене Коли я почала набирати Сили, вона геть Знесиліла Травлення в неї розладилось. Після полудня її обіймали млості, що тривали іноді чверть години. В цьому стані вона була немов мертва. Погляд її тьмарився, на чолі проступав холодний піт і, збираючись краплями, стікав по лицях. Їй ставало трохи легше, коли її розсупонювали і розстебали одіж. Коли вона опритомнювала, перша думка в неї була – шукати мене коло себе. І я була коло неї завжди, іноді навіть, коли їй лишалося трохи почуття й свідомості. Вона водила рукою круг себе, не розплющуючи очей. Бажання в неї було цілком певне, бо дехто з черниць, спробувавши схилитись під дотик її руки, яка зразу й опадала нерухомо, не пізнаючи бажаного, казали мені, «Сестру Сюзанно, то вона вас хоче». «Підій, дідже!» Я ставала навколішки, клала її руку собі на чоло, і рука так лишалась, аж поки минало її зомління. Коли ж воно кінчалось, вона казала мені, «Ну, сестро Сюзанно, мені випадає йти, а вам лишитися. Я перша побачу її і розкажу за вас. Плакатиме вона, мене слухаючи». Якщо є гіркі сльози, то є також і солодкі. І коли є любов на небеса, то чому б не бути й сльозам? Тоді клала голову мені на плече, плакала ревне і казала, Прощайте, сестру Сюзанно, подруга моя, Хто ділитиме ваші муки, коли мене не буде? Хто? Ох, друже любий, шкода мені вас. Я йду, почуваю це. Я йду. Коли б ви була щаслива, як жаль було б мені за життям. Її стан лякав мене, я сказала настоятельці. Я хотіла, щоб її поклали в лікарню, звільнили від служби і інших важких монастирських повинностей, щоб покликали до неї лікаря, але мені все відповідали, що то дрібниці. Що млості самі собою минуться, і що сестра Урсула не бажає нічого кращого, як виконувати свої обов'язки, і жити, як усі. Одного дня, після заутрені, на якій вона була, вона вже не вийшла. Я гадала, що їй дуже погано, і як тільки кінчилась ранкова відправа, полетіла до неї, застала її в ліжкові, одягнену. Вона сказала мені, «Це ви, любий друже, я знала, що ви не заберетеся прийти, і чекала вас. Слухайте, як мені хотілося, щоб ви прийшли. Я так дуже і так надовго зомліла, що вже думала не очуняю і не побачу вас. Ось ключ від шафи, відчините її, виймете планку, що ділить надвоє кожну шухляду». «За планкою знайдете пакунок з паперами». Я ніяк не могла наважитись розлучитися з ними, хоч як небезпечно було їх держати, і хоч як тяжко було мені їх читати. Лишенько на них майже все змили мої сльози. Коли мене вже не буде, спаліть їх. Вона була така слаба і пригнічена, що не могла двох слов у ряд вимовити». Мало не в кожному складі спинялась і говорила так тихо, що я насилу розбирала її, хоч майже припала вухом до її уст. Я взяла ключа, показала пальцем на шафу і вона кивнула головою, потім, перечуваючи, що втрачу її і знаючи, що її хвороба через мою взялася, через муку, що вона прийняла, через клопіт за мною, я почала плакати і гірко побиватися. Поцілувала її в чоло, в очі, обличчя, руки, просила прощення в неї. Однак вона була, мов, неуважна, не чула мене, а одна її рука лежала в мене на обличчі і гладила його. Мабуть, вона й не бачила мене, може гадала, що я вийшла, бо гукнула. — Сестру Сюзанно, я тут, — відповіла я. Котра година? Половина на дванадцяту. Половина на дванадцяту. Ідіть обідати. Ідіть. Та зразу й вертайтесь. Подзвонили на обід. Мусила покинути її. Коли я була вже коло дверей, вона гукнула на мене. Я вернулась. Вона через силу підставила мені щуки. Я поцілувала їх. Вона взяла мене за руку. Стиснула її. Здавалось, вона не хотіла, не могла зо мною розлучитись. Але треба, мовила вона, пускаючи мене, так Богові вгодно. Прощайте, сестру Сюзанно, дайте мені розп'яття. Я поклала їй руки розп'яття і вийшла. Обід уже кінчався, я звернулась до настоятельки, сказала їй при всіх черницях, у якій сестра Урсула, Небезпеці, квапила її переконатися в тому на власні очі. — Гаразд, треба побачити її, — сказала вона і пішла ще з кількома. Я за ними. Коли вони війшли до Келії, бідної сестри вже не було. Вона лежала вдягнена на ліжку, голова похилилась на подушку, рот був пів очі сплющені, в руках розп'яття. Настоятелька холодно глянула на неї і сказала. Вона мертва. Хто б подумав, що її кінець такий близький? Чудова була дівчина, хай задзвонять по їй і загорнуть у саван. Я лишилася сама в її головах. Свого горя не зумію вам змалювати, а проте я заздрила на її долю. Я підійшла до неї. Заплакала, поцілувала її кілька разів і закрила їй простирадлом обличчя, що починало вже змінюватись. Потім подумала про дане мені доручення. Щоб мені в цьому ділі не завадили, я почекала, поки всі пішли до церкви. Тоді відчинила шафу, виняла планку і знайшла маленькі сувій паперів, які ввечері спалила. Ця дівчина завжди була сумовита. Не пригадую, щоб вона посміхнулась коли, крім одного разу, під час своєї хвороби. От і сама лишилась я в монастирі, на світі, бо не знала нікого, хто мною цікавився. Про адвоката Манурі не чула нічого. Гадала, що він наступився перед труднощами або за розвагами і справами. В нього з голови вийшли обіцянки, що він дав мені. І за це не дуже той сердилась на нього. Я на вдачу вибачлива, все можу простити людям, крім несправедливості, невдячності і немилосердя, тож і вибачала, як тільки могла, адвокатові манурі, всім свійським людям, які виявились тільки прихильності під час мого позву, і для яких я перестала існувати. І навіть вам, пане Маркіз, коли це до монастиря. Завітало наше церковне начальство. Воно приїздить, ходить по келіях, розпитує черниць, править звід за матеріальне і духовне врядування і, залежно від розуміння своїх обов'язків, усуває або побільшує безла. Тож я побачила чесного й суворого панотця Ебера з його двома молодими і спочутливими супутниками. Видно, вони пригадали. В якому сумному стані я колись з'явилась перед ними? Очі їхні звохчились, і на обличчі в них я побачила зворушення і радість. Ебер сів, і мені сказав сістина проти себе. Два його супутники стояли за його стільцем, не зводячи з мене очей. Він спитав, ну, сестро Сюзанно, як з вами тепер поводяться? Про мене забули, паноче Відповіла я, тим краще. Цього я тільки й бажаю, але хочу просити у вас великої ласки, покликати сюди матір настоятельку. Навіщо? Бо коли вам хто небудь поскаржиться на неї, вона неодмінно обвинуватить мене. Розумію, але скажіть мені все таки те, що ви знаєте. Благаю вас, панотче, покликати її. Хай вона сама почує ваші запитання і мої відповіді. Кажіть усе-таки, ви погубите мене, Паноче? Ні, не бійтесь нічого. З цього дня ви вже не підвладні їй. Наприкінці тижня вас переведуть до монастиря святої Ефтропії біля Арпажону. У вас є щирий приятель. Щирий приятель, Паноче? Не знаю такого. «Ваш адвокат? Пан Манурі, Він самий?» «Не думала, що він ще згадує про мене. Він бачився з вашими сестрами, з архієпископом, головою суду, з усіма особами, відомими своїм благочестям. Він дав за вас уклад монастир, що я допіру назвав, і вам лишилося тут бути недовго. Отож, коли знаєте про якийсь нелад, Можете розказати мені без страху, і я святою покорою, наказую вам зробити це. Не відаю нічого. Як? Хіба вас помилувано після того, як ви програли позов? Тут вважали і мусили вважати, що я вчинила гріх, зрікаючись обітниці, і звеліли мені просити прощення Бога. Але якого саме прощення Хотілося б мені знати. І на цих словах він похитав головою, нахмурився, і я зрозуміла, що лише від мене залежить повернути на стоятельці частину канчуків, що я з її наказу дістала. Але не було в мене такого наміру. он побачив, що нічого не дізнається від мене, і вийшов порадивши тримати в секреті його повідомлення про мій перехід до монастиря Святої Евтропії. Коли добрий Ебер вийшов у коридор, два його супутники попрощалися зо мною дуже палко і ніжно. Не знаю, хто вони такі, але хай збереже їм Бог ніжну і милосердну вдачу, що так рідко трапляється в їхньому стані і так пасує до охоронців людської немощі і заступників Божого милосердя. Я гадала, що отець тебе розраджує, допитує або догану дає, як і всі інші черниці. Аж він знову зайшов до мене в келію, спитав мене, звідки ви знаєте пана Манурі? З мого позву. Хто вам його пораяв? Пані Головиха. Мабуть, ви з ним часто бачились під час вашої справи? Ні, паноче, я з ним рідко бачилась. Як же видали йому всі відомості? Писала власною рукою всі заяви. У вас є копії тих заяв? Ні, паноче, хто ж передавав йому заяви? Пані Головиха, а її ви звідки знаєте? Мене познайомила з нею, сестра Урсула. Моя подруга, а її родичка. А після того, як позов програно, Ви бачилися з паном Манурі? Один раз. Дуже мало. Він не писав вам? Ні, паноче. А ви йому? Теж ні, паноче. Певно, він повідомить вас про те, Що зробив для вас. Наказую вам не бачитися з ним у приймальні, А коли він напише вам відверто, Чиннишком, прислати мені його листа нерозпечатаним, чуєте? Нерозпечатаним. Чую, паноче і зроблю, як ви кажете. чи то Бер мені самій недовіря, чи моєму добродійникові, але це мене образило. Пан Манурій приїхав до Ляншану того самого вечора. Я додержала дане архідеяконові слово, відмовилась говорити з ним. Другого дня відприслав мені посланцем листа. Я листа взяла і послала нерозпечатаним пану Цюеберові. Це було вівторок, скільки пригадую. Я весь час нетерпляче чекала наслідку архідея обіцянки і заходів пана Манурі. Минула середа, четвер, п'ятниця, а новин не чути було. Якими довгими видалися мені ці дні! Я боялася, щоб не трапилося якої перешкоди, і все не звелося на нівець. Я не здобувала волі, тільки в'язницю свою переміняла, але й тим раділа. Одна щаслива подія збуджує в нас надію на другу. З цього, мабуть, і пішла приказка, що щастя щастя водить. Я знала товаришок, яких покидала, і була цілком певна, що з іншими полонянками... Мені житиметься не краще, хоч які вони будуть, але не можуть бути ні лихішими, ні зломиснішими. В суботу вранці по монастирі пішов великий рух. Щоб збудоражити черниць, великої речі й не потрібно. Вони вешталися туди-сюди, розмовляли пошепки, двері з Келлі відчинялись і зачинялись. Це, як ви вже знаєте, гасло монастирських революцій. Я була сама в Келлі. Серце мені калатало. Я прислухалася коло дверей, виглядала вікно, кидалася сюди й туди безтямно і казала сама собі, тремтячи з радощів, «Це по мене приїхали, зараз мене вже не буде тут». І не помилилась. Дві невідомі постаті з'явилися до мене. Черниця і воротарка Зарпа Жону без зайвий балачок пояснили мені, чого саме приїхали. Я без ладу схопила ту мізерію, що належала мені, кинула її воротарці в фарту, а вона вже склала теманаті опакунок. З настоятелькою я й не хотіла бачитись, сестри Урсули не було. Я не покидала тут нічого, виходжу, мені відчиняють браму, оглянувши попереду моє майно, сідаю в карету і їду. Архідеякона з його двома молодими церковниками, пані Головиху та пана Манурій, повідомили про мій приїзд, і вони зібралися в нової настоятельки. Дорогою Черниця розповідала мені про монастир, а воротарка додавала, мов приспів щоразу, як Черниця вихваляла його. «Це суща правда!» Вона пишалася з того, що саме її послали по мене. І хотіла бути мені за приятельку, тому звірила мені деякі секрети і дала мені деякі поради щодо поводження. Ці поради, мабуть, до неї пасували, але до мене аж ніяк. Не знаю, чи бачили ви Арпажонський монастир, це чотирикутня будівля, що одним боком виходить на великий шлях, а другий на поле сади, з кожного вікна на першому фасаді. Виглядало дві-три черниці, з одного цього я довідалася про лад монастирій більше, ніж з усього того, що розказала мені черниця та її товаришка. Мабуть, відомо було, якою каретою ми їхатимемо, бо всі ті запнуті голови вмить позникали, і я прибула до брами своєї нової в'язниці. Настоятелька вийшла напроти мене з обіймами, поцілувала мене, взяла за руку і повела до монастирської салі, де вже було кілька черниць, а решта позбігалися. Настоятельку цю звали пані Ен. Не можу побороти в собі бажання змалювати її перше, ніж писати далі. Це маленька, кругленька жінка, проте моторна й жвава. Голова в неї ніколи не держиться рівно на плечах, у броні завжди якийсь безлад. З обличчя вона не така вже погана, очі в неї, одне з них праве, вище і більше від другого, повні вогню і неуважності. Коли ходить, махає туди-сюди руками, коли починає говорити, відкриває рота перше, ніж зібралася з думками, тому трохи заникається. Сівши, юрзає на кріслі, їй щось муляє, забуває всяку добропристойність. Підіймає на грудника, щоб почесати тіло, кладе ногу на ногу, питає вас, ви відповідаєте, а вона вас не слухає, говорить, збивається, спиняється, не знає, про що казала, гнівається, звиває вас дуркою, йолопкою, тупицею, якщо ви не наведете її на мову. Іноді за пані брата з вами, навіть на ти звертається, а то владна і гордовита. Аж зневажлива. Моменти гідності короткі в неї. Вона то вибачлива, то сувора, і в зимінах її обличчя позначається вся химерність її розуму та нерівність вдачі. Тому монастирі лади безлад чергуються. Бували дні, коли все переплутувалось. Пенсіонерки з послушницями, послушниці з черницями, коли починалася біганина з кімнати в кімнату коли всі гуртом пили чай, каву, шоколаду, лікери, коли службу Божу правили непристойно хапливо, і от раптом серед цього розгардіяшу настоятелька переміняється на обличчі. Дзвонить дзвін, усі замикаються, розходяться, по галасі, криках і гармидері настає найглибша тиша. Так, ніби все зненацька тут вимерло, отоді хай черниця схибить, Хоч будь-чому. Настоятелька кличе її до себе в келію, суворо вимовляє їй, велить роздягтися і дати собі двадцять канчуків. Черниця скоряється, роздягається, бере канчука, починає мордувати себе, та тільки вдарить себе разів кілька. Настоятелька, розчулившись, вириває в неї спокутні знаряддя, починає плакати. Каже, яка нещасна вона, що мусить карати. Цілує черницю в чоло, очі, уста, плечі, голубить її, вихваляє. А яка в неї шкіра біла та ніжна і повненька, чудова шия, чудова потилиця. Сестру Августино, та чи ти при розумі соромитись? Спусти білизну, я жінка, і твоя настоятелька. О, груди чудові, які тверді, і щоб ото я дозволила шматувати їх наконечниками. Ні, ні, не буде цього. Вона знову її цілує, підводить, сама одягає, говорить їй ніжні слова, звільняє від відправи і відсилає до келії. Лихо з такими жінками, ніколи не знаєш, чим їх догодиш, а чим прогніваєш. Що треба робити, а чого уникати? Правила немає ніякого, то годують до несхочу, то голодом морять. У монастирі заходить скрута, на попередження зважають мало, а то й зовсім не зважають. З настоятельками її вдачі або надто близький, або надто далекий буваєш. Ні відстані, ні міри правдивої немає. З неласки потрапляєш у ласку, з ласки в неласку не знаючи за що. Хочете, на дрібниці покажу вам загальний приклад її врядування. Двічі на рік вона бігала з келії до келії і воліла викидати за вікно всі пляшки з лікером, які знаходила, а днів за чотири сама присилала їх більшості своїх черниць. Оце такій жінці дала я врочисто обітницю покори, бо ж ми свої обітниці переносимо з монастиря монастир. Я йшла разом з нею. Вона вела мене, обійнявши за стан. Подали фрукти, марципани, варення. Шановний архідиякон, почав про мене мову, але вона перебила. То була помилка, а тож помилка, я це знаю. Шановний архідиякон хотів далі казати, але настоятелька знову перебила. Як могли вони відпустити її, адже вона. Сама скромність та ніжність, і сповнена, кажуть, талантію. Шановний архідіякон хотів так і провадити. Настоятелька знову перебила йому, шепнувши мені на вухо Ви мені страшенно подобаєтесь, і коли ці педанти підуть, я скличу наших сестер, і ви заспіваєте нам якоїсь пісеньки, правда? Мене кортіло засміятися. Шановний пан отець трохи збентежився, і його молоді супутники посміхалися з моєї та його скрути. Проте пан отець не зрадив своєї вдачі і звичайного свого поводження. Він різко сказав їй сісти і помовчати. Вона сіла, але нелегко то їй було. Вона крутилася на своєму місці, чесала голову, поправляла на собі одіж, хоч і не треба було, позіхала. А тим часом архідеякон розважливо промовляв про монастир, що я покинула, про прикрості, яких я зазнала в ньому, про той монастир, куди я вступила, про мою зобов'язаність перед особами, що допомогли мені. На цьому слові я глянула на пана Манурі. Він спустив очі. Після того пішла загальна розмова. Важка, змушена мовчанка настоятельчина, розв'язалася. Я підійшла до пана Манурі, подякувала за зроблені мені послуги. Я тремтіла, затиналася, не знала, що пообіцяти йому подяку. Моє збентеження, замішання, розчулення, бо я справді зворушилася, мішани на сліз радости, весь учинок мій сказав йому більше, ніж я могла висловити. Його відповідь. Ти ж не була доладніша від моєї мови, він так само був збентежений. Не знаю, що саме він казав мені, розуміла тільки, що за велику винагороду йому вже те буде, що він пом'якшив мою сувору долю, і що спогад про зроблений для мене буде йому ще миліший, ніж мені самій, і що дуже прикро йому, що через судові справи, які в'яжуть його з Парижем, Йому не можна буде часто навідуватися до Арпажону, але він сподівається, що панотець Архідиякон і пані матка-настоятелька дозволять йому довідуватись про моє здоров'я і становище. Архідиякон цього не чув, але настоятелька відповіла, що хочете, пане, вона робитиме все, що їй бажатиметься, ми вже подбаємо тут загладити неприємності» яких завдали їй, і до мене пошепки. Так ти дуже намучилась, дитино моя. То як тим льончанським страховиськам достало сміливости збиткуватися над тобою? Твою настоятельку я знала, ми разом були пенсіонерками в бор-роялі. То був серед нас недолюдок. Ми ще побачимось, ти про все розкажеш мені. І на цьому слові взяла мене за руку і злегка поляскала своєю рукою. Молоді церковники теж мене привітали. Було пізно, пан Манурі поїхав, архидеякони з своїми супутниками рушили до арпажонського пана, куди їх запрошено, і я лишилась на самоті, з настоятелькою. Та недовго було це. Юрбою збіглися всі черниці, послушниці і пенсіонерки, і замить мене обстало Дуже сто. Я не знала нікого слухати, нікому відповідати. Навколо себе бачила всілякі обличчя і чула найрізноманітніші запити. Проте постерегла, що ні з моїх відповідів, ні з моєї особи не було невдоволення. Якийсь час проминув у цій докочній розмові, і коли першу цікавість задоволено, юрба зменшилася. Решту вирядила настоятелька. І сама повела мене до моєї келії. Своїм звичаєм похвалила її, показала мені налой і мовила. «Отут моя подруженька Богу молитиметься. Та треба ж подушку покласти на приступку, щоб її колінці не натрудилися. А в кропильниці свяченої води немає. Ота сестра Доротея завжди забуде щось. А ось гляньте на крісло, спробуйте, чи вигідне ж воно вам». І говорячи так, посадовила мене, відхилила мені голову на спинку і поцілувала в чоло. Тоді підійшла до вікна, пересвічилась, чи легко воно відчиняється і зачиняється, потім до ліжка. Тут відіпхнула і запнула заслону, щоб побачити, чи добре вона закривається. Оглянула ковдри, вони добрі. Взяла подушку, перебила її, сказала: Любій голованці, дуже добре буде на ній. Простирадла не тонкі та такі вже в монастирі. Матраси добрі, потому підійшла до мене, обійняла і вийшла. Під час цієї сцени я гадала сама собі, от безумне створіння. І сподівалась для себе гарних і лихих днів. Я влаштувалася в келії, ходила ввечері до церкви. Була на вечері відпочинку після неї. Деякі черниці підійшли до мене, а деякі осторонилися. Одні сподівалися від мене заступництва перед настоятелькою, а другі уже тривожила прихильність, яку вона до мене виявляла. Перші хвилини про минулих взаємних похвалах, розпитувані про монастир, що я покинула, вивідування моєї вдачі, нахилів, смаків, розуму. Вас від усюди мацають та все мережі на вас ставлять, і з усього висновки роблять якнайвірніші. Наприклад, закинуть якесь обмовницьке слово і дивляться на вас, уривають раптом якусь розповідь і чекають, чи спитаєте ви, що далі сталося, а чи так обминете? Ви щось звичайнісіньке скажете, а вони його черівним називають, хоч і знають добре, що то абищиця. Дрібниця. Дурниця! Силкуються довідатись ваших найтаємніших думок, розпитують, що ви читаєте, пропонують вам книги священні, світські, помічають, які ж ви вибрали, підохочують вас порушувати в дрібницях статут, звіряються вам, закидають про настояти чи чудійства, все це докупи збирають, переказують, облишають вас, знову до вас беруться, вивідують ваші думки про звичаї. Благочестя, світ, релігію, монастирське життя, про все. З цих повторних спроб постає епітет, що вас характеризує, і то вже буде вам прізвисько. Отож, мене прозвали Сюзанна Потаєна. Першого ж вечора до мене навідалась настоятелька. Прийшла якраз, коли час був влаштуватися спати. Скинула з мене покривало і нагрудника, зачесала мене на ніч. Сама й роздягла мене, весь час промовляла до мене ніжно, все голубила мене, аж мені трохи ніяково було. Не знаю, чому саме, бо ні я в тих песощах не обачала нічого лихого, ні вона так само. Та й тепер навіть, коли міркую про це, що ж можна в них убачати? Проте, коли я сказала про це своєму духівникові, він до цієї фамільярності, що, здавалась, та й тепер, здається, мені безневинною. Дуже серйозно поставився і пильно заборонив мені надалі такого допускатися. Вона поцілувала мене в шию, плечі в руки, похвалила мою повність та зріст і поклала в ліжко, підіткнула ковдру з обох боків, поцілувала в очі, запнула за слону і пішла. Забула сказати вам. Що вона дозволила мені лишитися в ліжку до схочу, Бо гадала, що я втомилася. З її дозволу я скористувалася. Монастиріця була в мене, здається, Єдина добра ніч. Другого дня, о дев'ятій годині, До мене в двері тихо постукано. Я ще лежала, озвалася, зайшла черниця, Яка сказала мені досить непривітно, Що вже пізно. І мати настоятелька мене кличе. Я встала, одяглася похабцем і пішла. «Добрий день, дитино моя!» – сказала вона. «Чи ж добре вам спалося?» «Ось кафа вже цілу годину чекає вас. Гадаю, що вона ще гарна. Пийте її мерщі, а потім побалакаємо. І кажучи це, застилала стіл серветкою. Другою мене запинала, наливала каву» клала цукор у склянку, інші черниці так само пили каву одна в одної. Поки я снідала, вона говорила про моїх товаришок, малювала їх відповідно до своєї відрази та оподобання, ущедряла мене чемностями, обкидала питаннями про монастир, що я покинула, про моїх батьків, про прикрости, що я зазнала, хвалила, гудила, як до своєї примхи, і жадного разу. Не дослухала до кінця мою відповідь, я їй не суперечила. Вона лишила задоволена з мого розуму, розважливості та стриманості. Тим часом одна черниця прийшла, потім друга, третя, четверта, п'ята. Заговорили про пташок Панімачених, про погані звички в сестер, про деякі дрібні чудноти відсутніх, розвеселилися в кутку в келії. Стояв шпінет. неуваги я поклала на нього пальці, бо ж новачка була в монастирі. Не знала тих, з кого жартували тут, тому й не було мені втішно. Та коли б і більше знала їх, не було б мені від того втішніше. Щоб жартувати, треба великого розуму, та й у кого немає чогось смішного. Поки сміялись там, я брала акорди. Помалу привернула до себе увагу. Настоятелька підійшла до мене, поплескала по плечі, сказала. «Ну, сестро Сюзанно, потіш нас, спочатку заграй, а потім заспіваєш». Я зробила те, що вона казала, заграла кілька речей, що знала з пам'яті, почала свою власну фантазію, а потім заспівала кілька псальм Мондовіля. «Дуже добре!» Мовила настоятелька Але святого в нас в церкві досхочу. Тут ми самі Це все приятельки мої Вони твоїми будуть Заспівай щось веселіше Дехто з черниць сказали Та вона може іншого й не знає нічого Вона здорожилася Не треба силувати її На один раз цього досить Ні-ні Сказала настоятелька Вона акампанює Голос у неї, найкращий в світі. Справді, він у мене не бридкий, вірний, ніжний, гнучкий, але не сильний і не широкий. І я не відпущу її, аж поки не виконає чогось іншого. Слова черниць трохи мене образили. Я відповіла на стоятельці, що сестерце не потішить, але ж мене потішить. Я й думала, що вона так відповість, тож заспівала якусь ніжненьку пісеньку, і всі плескали мені, хвалили мене, обіймали, голубили, просили ще заспівати. То все було маніжне вдавання, підказане настоятельчиною відповіддю. Серед них не було жадної, що мені голосу не відібрала б і пальців не поперебивала б, коли б тільки її змога. Ті, хто, мабуть, за все своє життя не чув музики, зважились пустити про мій спів кілька сімішних і прикрих зауважень, які не до серця були настоятельці. Мовчить, сказала вона їм. «Вона грає і співає, як янгол. Хай щодня до мене приходить. Я вміла колись трохи наклеве син, так вона й підучить мене». О, пані матко, Озвалась я, хто колись умів, Той ось цього не міг забути. Залюбки, пусти мене!» Вона сіла, заграла щось таке безтянне, Чудернацьке й безладне, Які власні її думки. Та попри всі хиби її виконання, Я побачила, що рука в неї Незрівняно легша, як у мене. Сказала їй це, бо люблю хвалити І рідко проминаю нагоду, Похвалити когось по правді, це ж так приємно. Черниці одна по одній позникали, і я лишилася майже сама з настоятелькою поговорити про музику. Вона сиділа, я стояла, вона взяла мене за руки і сказала, потискуючи їх. Крім, що вона грає гарно, у неї пальці найкращі в світі, глянте-но, ну, сестру Терезо. Сестра Тереза спустила очі, зашарілася, щось пробубоніла, а втім гарні чи негарні у мене пальці, годилось чи не годилось настоятельці роздивлятись на них. А чим це обходило ту сестру? Настоятелька обійняла мене за пояс і сказала, що стан у мене чудовий. Прихилила до себе, посадовила собі на коліна, підвела мені голову руками, і сказала подивитись на неї, хвалила мої очі, рот, лиця, церу. Я не відповідала нічого, понурила очі і безглуздо приймала всі ці пестощі. Сестра Тереза неуважно і стурбовано походжала туди-сюди, торкалася до всього, хоч їй нічого не було треба, не знала, де себе подіти, дивилась у вікно, і все здавалось їй, що хтось стукає в двері. Настоятелька сказала їй, «Сестру Терезо, можеш і ти, коли нудишся?» «Я не нуджуся, пані матко. Мені ще так багато, про що треба розпитати цю дитину?» «А звичайно, я хочу знати всю її історію. Як можу я згладити заподіяні їй страждання, коли не знаю їх? Тож і хочу, щоб вона розповіла мені все». Нічого не проминаючи, я певна, що серце в мене згнітиться, що плакатиму я, але то дарма. Сестро Сюзанно, коли ж я довідаюсь про все? Коли накажете, пані матко? Я попросила б тебе розказати зараз, коли є час. Кутра година? Сестра Тереза відповіла. Вже п'ята, пані матко, зараз до вечірні задзвонять. Хай починає все-таки. «Але ж ви, пані матко, обіцяли мені хвилинку розради перед вечірнею. Мене турбують деякі думки. Мені хотілося б відкрити вам своє серце. Коли я піду так до вечірні, то не зможу молитися, неуважна буду». «Ні, ні», – сказала настоятелька, – «божевільна ти зі своїми думками». Закладаюсь, що нічого нового від тебе не почую. Поговоримо про це завтра. Ох, матусю, сказала сестра Тереза, кидаючись на стоятельці до ніг і заливаючись сліз зіми. Поговорімо зараз. Пані матко, сказала я, підводячись у неї з колін, де я сиділа, погодтесь на те, що просить сестра. Утиште її страждання. Я зараз піду, матиму ще час задовольнити той інтерес, що ви свої ласки до мене виявляєте. А якщо ви слухаєте сестру Терезу, вона не мучитиметься. Я хотіла вийти, але настоятелька затримала мене рукою. Сестра Тереза, стоячи навколішка, схопила її за другу руку, цілувала її і плакала. А настоятелька казала їй. Справді, Терезо, ти дуже набриглива. Своїми турботами, я вже казала тобі, це мені не подобається, це мені прикро, а я прикрости не хочу мати. Знаю це, але не паную над своїми почуттями, хотілося, та не можу. Тим часом я вийшла і покинула молоду сестру з настоятелькою. В церкві мимоволі подивились на неї, вона так само була пригнічена і сумна. Разів кілька ми скинулись очима, і мені здалося, що вона на силу витримує мій погляд щодо настоятельки, то вона заснула на своєму стільці. Службу відправили за одну мить. Церква в цьому монастирі не була, скільки я помітила, у великій пошані. З неї вийшли швидко і галасливо, мов зграє пташок, випущена з клітки і сестри розбігалися одна до одної, сміючись та розмовляючи. Настоятелька зачинилася в своїй келії, а сестра Тереза спинилась на порозі своєї і стежила за мною так, ніби їй цікаво було знати, що я робитиму. Я пішла до себе, а двері Терезиної келії зачинились тільки згодом за якийсь час, і то зачинилися тихо. Мені спало на думку, що ця молода сестра ревнує мене і боїться, щоб я не захопила її місце в настоятельчиних ласках і приязні. Кілька наступних день я її спостерігала і коли цілком опевнилася своєї підозри, з її гнівання, дитячої тривоги, з того, що вона оперто стежила за мною, придивлялась до мене, ставала між настоятелькою і мною, уривала наші розмови, Заперечувала мої прикмети, виставляла мої хиби, а ще більше, з її блідости, туги, плачу, розладу здоров'ї, ба навіть у розумі. Тоді пішла до неї сама і сказала їй, «Друже, любий, що це вам?» Вона не відповіла, мої відвідини здивували її і стурбували, вона не знала ніщо казати, ні що робити». «Ви несправедлива до мене. Скажіть щиро. Ви боїтеся, щоб я не зловжила прихильність нашої паніматки до мене і не усунула вас із її серця? Заспокойтесь, це не в моєї вдачі, якщо мені пощастить коли-небудь здобути якогось впливу на її душу. Ви впливатимете на неї, як тільки схочете. Вона любить вас». Вона з вами тепер точнісінько така, яка зо мною була спочатку. Гаразд, то будьте певні, що я скористуюся з її довіри тільки на те, щоб ще більше її до вас прихилити. А хіба це від вас залежатиме? А чому би не залежало? Замість відповісти, вона кинулася мені на шию і сказала, зітхаючи: це не ваша провина, добре знаю це. Кажу це собі раз у раз, але пообіцяйте мені. Що вам пообіцяти? Кажіть, я зроблю все, що від мене залежатиме. Вона завагалась, затулила очі руками і сказала мені так тихо, аж я на силу розібрала. Щоб ви бачилися з нею, якому гарідше. Це прохання видалося мені таким дивним, що я мимоволі спитала. А що вас обходить? Часто чи рідко бачитимусь я з нас стоятелькою. Мені ж не боли, хоч би ви й не відходили від неї. То й вам повинно боліти не більше. Хіба того не досить, що я обіцяю не шкодити ні вам, ні будь-кому? Вона відійшла від мене, впала на ліжко і у відповідь тільки тужливо промовила. Я пропала. Пропала? Та чому ж? «Певно, ви вважаєте мене за найлухіше створіння в світі!» На цьому місці війшла настоятелька. Вона була зайшла до моєї келії, але не застала мене і марно оббігла мало не весь монастир. Її на думку не спадало, що я сестри Терези. А коли дізналася про це від тих, кого послала шукати мене, прибігла сюди. Очі й обличчя були в неї трохи стурбовані, але ж вона так рідко бувала спокійна. Сестра Тереза мовчки сиділа на ліжку. Я стояла. «Простіть, пані матонько», – сказала я їй, – «що я прийшла сюди без вашого дозволу». «То правда», – відповіла вона, – «краще було б спитати в мене». «Але мене жаль узяв до любої сестри». Я бачила, що важко їй. А чому? Сказати вам? Та й чому б не сказати? Адже ця чулість робить велику честь її душі і свідчить про її палку прив'язаність до вас. Ваша добрість до мене тривожить її. Вона боїться, щоб я не дістала переваги перед нею в вашім серці. Це ревниве почуття, таке, зрештою, чесне природне і листиве для вас, пані матко, стало, скільки я помітила, жорстоким для моєї сестри, і я її заспокоїла. Вислухавши мене, настоятелька прибрала суворого й поважного вигляду і сказала їй, «Я любила й люблю вас, сестру Терезо, мені нема що скажитись на вас, а вас так само на мене, але таких надмірних претензій я не терпітиму». Покиньте їх, якщо не хочете погасити у мені решту прихильності до себе, і пригадайте долю сестри Агати, потім до мене. Це та висока і чорнява, що ви бачили поруч мене в церкві. Адже знайомих у мене тут було обмаль. У монастирі я була так недовго, що не знала ще на ім'я всіх своїх товаришок. Вона додала. Я любила її. Коли до нас оступила сестра Тереза, яку я почала жалувати, вона теж отак турбувалась, теж отак не стямилася, я попередила її, вона не виправилась, і я змушена була вдатись до суворих заходів, які тривали довгенько, хоч, геть, зовсім суперечили моїй вдачі. Вони всі вам скажуть, що я добра і караю завжди проти свого серця. Тоді сестрі Терезі. Дитино моя, я не хочу прикростів. Про це вже казала вам. Ви мене знаєте, не уривайте ж мені терпець. Потім сказала мені, спершись рукою на моє плече Ходімо, сестро Сюзанно, проведіть мене. Ми вийшли. Сестра Тереза хотіла за нами піти, але настоятелька, недбало повернувши через плече голову, сказала їй деспотично «Верніться до Келії і не виходьте, поки я не дозволю вам!» Вона послухалась, грюкнула дверима і шепнула кілька слів, що від них настоятелька затремтіла. Не знаю вже чому, бо в зі місту не було ніякого. Побачивши, що вона гнівається, я сказала їй, «Пані матонько, якщо ви хоч трохи добрі до мене, простіть, сестру Терезу!» Вона не при собі, не тямить, що каже, не тямить, що робить Що простила їй? Охоче, але що мені буде за це? Ох, пані матонько, яка щаслива я була б, коли б у мене було чим вас потішити і заспокоїти Вона спустила очі, почервоніла і зітхнула Справді була як закоханий, потім сказала мені не дбало схилившись на мене. Так, ніби відмолости. Нахиліть чоло, поцілую його. Я нахилилась, і вона поцілувала мене в чоло. З цього часу, як завинить винить бува яка щерниця, я заступала за неї, і певна була, що здобуду їй пільгу якоюсь безневинною ласкою. То був, звичайно, поцілунок, або в чоло, або в шию. Або в очі, або в лиця, або в уста, або в груди, або в руки, але найчастіше – в уста. На її думку, віддих у мене був чистий, зуби білі, губи свіжі-червоні. Справді, я дуже гарна була б, коли б варта була хоч маленької частини її хвальби. Чоло біле рівне і чарівної форми, очі блискучі. Лиця рум'яні ніжні, руки маленькі й пухкі, груди, мов камінь тверді, і чудової форми, плечі краще окреслених та кругліших, і бути не може. шия такої гарної, жадної сестри немає. Красою вона добірна і виняткова. Чого тільки вона мені не казала, щось правдиве в її похвалах було таки. Багато з них? Я відкидала, але ж не всі. Іноді, оглядаючи мене з голови до п'ят, так замиловано, як ніколи не траплялось мені бачити в жадної жінки, вона казала мені, «Яке велике щастя, що Бог покликав її до монастиря! В світі з таким обличчям вона погубила б стільки чоловіків, скільки побачила б і сама загинула б разом з ними». Богу все на добре робить Тим часом ми йшли до її келії Я збиралась покинути її Але вона взяла мене за руку і сказала Вже надто пізно, щоб починати вашу історію в монастирі Святої Марії та Льоншанському Але зайдіть, дасте мені маленьку лекцію на клявесині Я війшла За одну мить вона відкрила клявесин Наготувала ноти, підсунула стільця, бо була жвава. Я сіла, бо нагадала, що я можу змерзнути. Здійняла, скрісла подушку, поклала її передо мною, нахилилась, узяла мої ноги і поставила на неї. Потім сіла позаду на стільця і схилилась на спинку. Спочатку я брала акорди, потім заграла кілька речей купрена, рамо, Скарлятті. Тим часом вона підійняла край покривала в мене на шиї. Її рука лягла мені на голе плече, а кінці пальців дісталися моїх грудей. Вона зітхала, була ніби пригнічена, дихала важко. Рука, що вона в мене на плечі тримала, спочатку дуже тиснула його, а потім зовсім перестала. Так? ніби не стало в ній сили життя, і голова її впала на мою голову. Справді, ця чудійка була неймовірно чутлива і найпалкиша кохалася в музиці. Я ніколи не знала, щоб на когось іншого музика справляла таке дивне враження. Так розважалися ми немудро і приємно, коли ці двері раптом з грюком розчинились. Я злякалась, також настоятелька, то була та навісна сестра Тереза, розхристана, скаламутю в очах. Вона оглянула нас одну й другу з дуже чудною пильністю, губи їй тремтіли. вона не могла говорити, проте схаменулась і кинулась настоятельці до ніг. Я й собі почала просити і знову здобула їй прощення». Але настоятелька заявила якнайтвердіше, що це прощає їй востаннє, принаймні провини такого роду. І ми обидві разом вийшли. По дорозі до своїх келій я сказала їй. «Люба, сестру, стережіться, ви розгніваєте пані матку. Я вас не покину, але ви вичерпаєте мій вплив на неї, а мені тяжко буде, що не могти му нічим допомогти». Ні вам, ні іншій котрісь. Що у вас на думці? Ніякої відповіді. Чому ви боїтесь мене? Ніякої відповіді. Хіба пані матка не може нас обох однаково любити? Ні, ні, відповіла вона мені бурхливо. Цього не може бути. Невдовзі я збридну їй, а через те згоря помру». Ох, навіщо ви прийшли сюди? Тут ви щасливою довго не будете, я певна цього, а я буду нещасна навіки. То велике, звісно, нещастя, сказала я, втратити зичливість своєї настоятельки, але я ще більше нещастя знаю».